І реальність. Це масова галюцинація констатувала свідка, якій ніяк не хотілося, щоб це було хай навіть позачасовою, але реальністю. А ти, помовч, дещо за грубо, сказав Сидоренко, і злякався своїх слів Садюга прошепотіла та. «Слухай, Свєтко, ти мені тоді сказала, що я буду жити у блуді з невірним і характерником. А що таке характерник?» «От село», – засміявся шеф. «Це ж так називали козаків за те, що вони начебто не силою воювали, а чарами». «Правда, Антибере?» – пішла Маргова таку на Антибера. «Правда». Просто і легко, сказав він. Слухай, Андібере, а хто ти такий взагалі, сказав шеф. Характерник. Просто і легко, відповів він, і всі просто і легко повірили йому. Ну що, народе, підемо на екскурсію у печеру ще раз, запропонував шеф. Я пас, – завпаралася святка, – мені досі від ланцюгів руки болять. І я не підозвалася Леська. Вам усім там весело разом, а мені що, нема чого робити, тільки укріплювати печери? Щось мене теж не тягне, – промив Сидоренко. Та ти що, Сидоренко, в тебе вдома жона Мегера, пекло, а ти не хочеш пожити в іншому часі? оптимістично промовив шеф. А я йду. Марго, уперіт. Стоп, стоп, завагалася та. Треба когось із собою взяти, самим якось моторошно. Покличмо. Двірника Васю весело запропонував шеф і викликав того по селектору. Двірник Вася за сумісництвом водій, за сумісництвом столяр і за сумісництвом слюсер-сантехнік був дуже питущий і водночас дуже акуратний чоловік. Він стояв на дверях, ночі ну, кашкета у великих порепаних руках, і по собачому віддано дивився на шефа. «Васі!» – серйозним тоном сказав шеф. «Там, у підвалі, є металеві двері. Так нам треба туди зазирнути». «Без проблем, – шефе, сказав він. Але там нічого нема». Як це нічого нема, здивувалися всі. Ну, колись там був якийсь прохід, чим був бог сховище, але його після війни замурували. Ти впевнений? Так, шефе. Не вірите, ходімо разом. Ніхто не вірив. Точніше, ніхто не хотів вірити в колективну галюцинацію. Всім хотілося і реальності, потойбічності, тайни. Однак, побачивши за знайомими металевими дверима замуровану стіну, вони зазнали найгіркіших хвилин свого життя. Ніхто б ніколи не здогадався, що може зробити одна замурована стіна – з колективом однієї установи. Керівний склад пережив колективний стрес, з якого перейшов у колективну депресію, яку кожен переживав по-своєму. Світочка обрізала нігті і зірвалася з цепу, шеф втратив сексуальний потяг і почуття гумору, Леска замкнулася і, здається, стала щовечора приймати 100 грам. Сидоренко сів на якусь дику дієту, щоб очистити своє тіло від шлаків, і Зненацька став ревним християнином. Марго поміняла енергетичну полюсність. Якщо раніше в неї все горіло в руках і мізках, то тепер вона стала лінива,